Bismillahi rrahmani rrahim. Elhamdulillahi rrbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammedu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Inshallah sonte do te marrim edhe çështjet e fundit që i sjell autori rast çështjes mes honda po fshirjes mbi mesë. Dhe autori vazhdon thotë <coughs> fa in labisa Gofen hala gofen qebl el hadese fel hukmu lil fawqani. Esai embast ne mest ponj palmesa per mbi mestat tjera, pa i mbath nje palmesa per mbi tjerat, para se par para hadeses, pa para se me prisham desin, atar vendimi, <coughs> ajo gjykimi i takon meshu uh, i takon mesteve qe jan per mbi. O mesteve qe jan per mbi. Për dhe kjo, <coughs> se, që ndo, se që din, pra, kjo që po e përmenë autori, ndodhë shpesh, pa shumë për njerëzve, për shumë i mbathin qarapet, pas të i mbi të o i mbathin këpucet. A kjo i bie që ke mbath meste, mbi qarap. <coughs> dhe si pas me dhejmbit, pra, dhe pse autori këto nuk po e përmenë, mirë po, e, dhe thonë ka dhe në shenjnë më herët, nëse, këto dy palën meste, janë, fshyrë ose kanë vrima. E kështu më radh atë nuk lejohet që t'i japët mesh pas çet fshihet mbi to. Edhe nëse këto dyja kur bëhen bashkë e mbulojn pjesën e këmbës apo shputës që është obligim të lahet në amtës. Arsyeja pse e kanë dhënë këtë mendim është se nëse çdo njëri për ytyrë mbathët vetmas, pa vetmas pjesë tjetrit, atë nuk lejohet mesh mbi të, andaj nuk lejohet edhe kur ato dyja mbathën së bashko. Por shambull, nëse dikush i mbathën dy palë meste, njëra mbi tjetërin, edhe këto dy palë meste janë të shyra, ose kanë vrima. Pra, por shambull, e, mestet e para që i mbathën janë të shyra përmbi, kurse mestet e dyta që i mbathën janë të shyra për fundi. Atër, nëse mbathën këto dy palë, po siqë për po e shumë ato e mbulojnë, po mbulimi i pjesës që është obligim të ladhë në abdes, po mbulohet, po arrihet po mbulimi i kësoj pjesë, mirë po nëse se cilje prejtyre, për a mbathët veshma së pi tjetërit, a tërësi pas me dhejbet nuk lejohet që të bëjmë mes, hapo të fshim bito, pra ndaj nuk lejohet gjithashtu që të fshim, hapo të bëjmë mes edhe për mbi këto dy palmese, kur ato mbathën se bashkë. Mirë po, nëse ato dyjat jom, dy, këto dy polmeste prajen të përshyra edhe nuk kanë vrima e kështë më radha, të lejohet me i danë mes bitu. Nga se edhe kur bëthën se cilë veçmas bit jetrës, lejohet meso dhe fshin janë bitu. Mirë po, mëndim i sakt, se që kemi përmene dhe maherët, orëse lejohet të bëjmë meso, pra të fshin bi miste, bi dy polmeste pra, njërë të pakurzuar atë të pakofizuar. Nuk e u bazuar në qështën që kemi sësharru mahera që nuk është kështë që mesti me mbulu pjesën e cëla është obligative të lëhat dhe të lëhat në abdes. Pra, nuk është kështë të mbulu pjesë obligative që është obligative të lëhat në abdes. Pra, përderi sa, këm mest në dhe ka ose quhet edhe nda e ko emrin si mestat edhe pësë është i shvyr apo ka vrima, është të më ratë dhe të lejohet që të fshim apo të bëjmë mes mbi to dhe nëse e mbath një, një palmes të përmbi tjerat në formën e sakt po që lejohet dhe është e sakt të jep, të jep mes apo të fshim mbi to nëse këto dy palmes të mbathen para se njëri ju të bëjë hadet, pra pra se njëri ju të aprish abdesin, atër dispozita e meshot e fshirës i takon mesteve për që janë përmbi. Po pa, palës e mesteve që janë përmbi. Nëse do thot kjo ndodhë pra pas prishës abdesit, pra e, imboth meste e dyta pasi që e ka prish abdesin, atër dispozita Fshirësi i takon mesit që është në fundin. Prandajse i mbathni palmes të, pastaj prish avdesin. Pastaj i mbathni palmes të tjera, mi palmes të tjera, atër dispozita i takon mesave që janë në fundin, jo aty atyrat që janë përmbi. Prandaj nuk lejohet që pra ë vazhdoj të jap mes apo të vërgoj ato mesat që janë përmbi. Prandajse e mos i mos meset që janë në përmbi pasë që e ka prishur abdesin edhe i ka forkuar ose i ka fshirë meste që janë për fundi atër dispozita vazhdon e, e, pra për meste dispozita fshirës vazhdon për meste që janë për fundi gjithashtu nëse imbaz një palmiste pasë ta e prish abdesin Viri po pastaj i merë abdeset dhe i forkant të mbiste. Po i fshin të mbise, e mes mbitu. Pastaj i mbath një palë meste tjera, për mbi. Për mbi të parët, pra po, i mbath një palë meste tjera. Po këtë rast për i bie që aj, kër i mbath të meste të dyta, po i mbath duke qenë me abdes të plot. Duke qenë me pastërtit të plot. Po pastërtit si lakard, si rezultat i fshirjes apo fërkimit mbi e meste të para. Edhe në këtë rasi, pas me thejbet, e, duhet me vazhdu, me idhon messe dhe me fërku mesteve të para, ato që janë për fundi. Nga se, po qështë e pruni regullën e përgjithshme autorit, meste të dyta janë bëthur pasi që e ka prishur abdesin. Ndërsa disa djetare kanë mëndimin, si që përmen i ne uviu në, në, në libenë tina me, ljë, me gjimur, që në këtë rastë, Nëse mestet e dyta i kam bëthur pasi që ka pas abdes, pasi që ka marrë abdes, pas, pasi që ka shenë Po ka pas, pas tërti të plot, atër i lejohet me, me vazhdu me i fshi ose me bëmës mbi këtu të dyta Kasën këtë razë, vlenë që të thuhët për këtë përson se aj i kam futur këmbët e ti në mestet duke shenë të pas të rëta A verse she si kemë marr hadithën më ma lart, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thonë: "E dhërtuhetuha pahtiratein." Pra kur mugjera bin shome ka dëshiruar oh radiallahu an ka dëshironi zbat mesin të ka thonë lej, ka sa to i kanë futur në mes të pastërta. Kada kjo të pastërtar po pa i përfshin, këto fjalat të pastërta i përfshin kur ato janë të, të pastërta qoftë me larje, pa këmbët kur lahen apo qoftë me mesh kur kur fshihen edhe kjo mëndimë se që të që uthejmin është shumë i fort pasi që përshitë është, është mëndimë shumë i fort edhe e, këtë mëndimë e përkra edhe ndihmonë edhe më shumë fakti se vet dhe më thot pasus të më dhehebit hamili, Allah e më shëroft tjetarë të, të më dhehebit hamili, pra, Allah e më shëroft e kanë potensuar se fshirja në bimiste e lërgën hëdethin po kënë i ri më rabdes dhe fshirja në bimiste atëherë lë Po, allo arritë që është i pasër me abdes Dhe në këtë mjë, kërë i kër mbath meste të dyta Atër i bje që meste të dyta i ka mbathur pas tërti së plot Pas i që ka arritur, ka, ka, ka realizuar ose arritur pas tërti në plot Pra abdesin e plot Atër në këtë rast, pëse mos të jepet mes Apo pëse të mos vazhdojt me i fshi të meste të dyta Nga dhe shë e më thëmina allo më shoft në më fatah, Dhe në limën të i me gjëmulli fëta o që të ashtë o thot wala wala hadha fa law tawadda wa masaha lil jawaribi thumma labasa alayha jawariba ukhra aw kanadir wa masaha al'ulya fala ba'sa bihi 'ala al-qawl ar-rajih sot sipas sa qe thema nese nriu mera mdess eda ifshin qarapat e ti pastaj mbi ton bas qarapa tira po mbi ball kputcet eda vazdon me i don mes pra mbi fshi ktu kputcet apo çorapat e dyta atërat thotë nuk ka të kësher, lejohet sipas mendimit më sakt. Ma'damat il muddatu baqiyatan lakin tuhsabul muddatu min al mas'hi 'ala al awwali la min al mas'hi 'ala al thani. Sot përdoysa and vazhdon koha dhe peri periudha koha e mes e meshet çdo po atë të, të vlefshme atë nuk ka të kësher me, me, me fshir mesht. Mir po Thot, e, koha e fërëfshirës më meste logaritet prej mesot, kër e kefshirë pra herën e parë, që rapat e para, jo këtash kër e fëshirë të dyta. Këna me shmigut të ala më kushtë. Mirë po, nëse aj i në badhë pra meste të dyta, duke qenë pa abdes, duke qenë me handeth, duke qenë pa abdes, athër nuk lejohet me vazhdo më i fërku këto meste të dyta. Këse kjo këto i ka mbathur pabdes Duk e qen, mos qenë i pastr Dhe kër autorit po thot Felhukmu Lelfaukani Dispozita fshirjes imbetet Pra në kësi raste e, Mesteve që janë përmbi Kjo do thot Kër autorit këto e ka për që lej me Sharu lejesën Pra që kjo është e lijume Po lejohet me, me, me, me, me fërku Me fëshia po me bëmes Meste që janë përmbi So, mirë po gjithashtu lejot edhe më i fshi mese që janë për fundi po edhe, edhe pse dohët është dispozita i takon atyre për nëmbi mirë po lejot më i fshi edhe ato që janë për fundi mirë nëse gjendja është që dohët më i fshi edhe më i bom mes meseve që janë për nëmbi mirë po pasaj njeri ju Pra e, i zbath këtu meste Po pasi që i ka fshir Pasi që i ka dhonë mes Mesteve që jam përmbi I ka zbathur Atëher nuk Se si pas me dhebit nuk lejohet me vazhdu Me i fshir mes të që jam për fundi Dersa si pas Mëndimi tjetër Lejohet Kasën këtë rast Këta djetarë pra E kanë konsideruar këto dy polmestet i kanë konsidruar si kurse rasti kur i kemë vetëm një polmestet mirë, po që i ka dy shtresa. Po shtresen e jashtme edhe shtresen e brenshme. Po është një, mestet janë pra të prodhuara, janë të përbëra pri dy shtresave. Shtresa e jashtme edhe shtresa e brenshme. Fandaj nëse, supozot, në do një rast saktuar shë shtresa e jashtme shqyvet ose do të hasë kaqtohet ndonjë vrim aty. Do kuptohet pas sa që kemi fshir, pas sa që kemi bën asaj të shçyhet ose bën të një vrim. Atë edhe sipas mëdhëpën në këtë rast lejohet me vazhdu edhe me fërku dohot atë shtresën e brendshme, përderisa meste ka sempre dy shtresave. Atë masin që më fërkuar hin e parë shtresa është më e shkyt. Atër edhe si pas me dhejbet, lejot me vazhdu dhe me fërku shtresen e mbranshme. Andaj, <coughs> ata cilet e lejojnë edhe në këtë ras që e thama lartë që nëse zbazën mestet e dyta, lejot me vazhdu mi fërku dhe mi fëshi mestet e para pra ato që janë për fundi pasi që zbazën pra këto dyta thojnë Kjo është e lejuar nga se bëtë këjas analogji sikur se mestit cëllet janë të përbëra ose të produara me dy shtresa shtresën e jashme dhe shtresën e branshme Pëndaj dhe kër i kemi dy pol meste ato logaritën reali është sikur me qenë një pol meste Dhe shë ju thëjmini allo më shofësat që kjo mëndim është mej më leht për njerështë Këse thëtë ndodhë shperështë që njerështë spari në batin qorapat pasaj në bito i motherën mestet, edhe vazhdojnë me fshir mbi këto mestë. Pastaj kur dëshiron më flight, po natën gjumë i largon e o i zbaut mestet. Sipas me dhëmbet nuk lejohet që këtë rast me bë mua mestë ose me fshir mbi mestë, mbi çorapa, pasi që i ka zbatuar mestet, po nuk lejohet me vazhdu edhe me shirim mbi çorapa. Nga sa koha e fshirjes për fundan me zbatjen e mesteve, cëllat i kemi fërkuar ose cëllat i kemi fëshir nërsa si pas mendim i dytë lejohet në këtë rast me fëshin bëj qarapa ka se thot nëse a i ka fëshir në bëj qarapa dhe pas a i ka mbathur meste në bëjto lejohet që do thot me i fëshin ose me bëj mes edhe herën e dytë në bëjto qaraba ka se a i pra Çorapat i kanë vathur duke qenë i pastër, duke qenë tohet me abdes. Lashëu këtëmin e thotë nuk ka dyshim se kjo është shumë e lehtë si vendim, pra më i lehtë për njerëz edhe me dhënë fatfase përgjigje me këtë mendim thotë se kjo një është një gjë e mirë, sidomos thotë nëse pyetja vjen edhe rjedh prej pyetës, po biri kuqë kërkon fatfoh, po ai është i parë i cili ta parashtron pyetjen para se të mjashtroq pa dikujt që dispozit ata rëthot jepet fetfaja me atë që është më më e sigurt ose që është do thot më e lehtë për ta. Pastaj autori thot vazhdon dhe i shpjegon mënyrat ose format se si duhet t'i japi t'i japi mes apo të fshijm këto gjërat që quhen mësuhat më për gjërat me të cilat lejohet të mban mes edhe më fshiçi kemi përmandom më lart pa katër gjëra. Edhe më rëzdanë thëtë mua jemë sehu Eksar al imameti Më dhahiri kademil kuf Edhe duhet të afshij Pjesën matë madhe të qalëmës Edhe Pjesën e siprme Edhe, edhe shumicën e pjesës e siprme Të shputës Së mestit Pahuduar i këto për nga shpikon Se sa i përket qalëmës Pa al imame qalëmës Atër pat jë dërdojtë që Fshirja me përfshi shumitën e soj Nëse e fshin vetëm një pjesë të soj Atër nuk është i sakt misti Nuk është i sakt fshirja, po mese Nëse e fshin të gjithën nuk ka të keqe Irko që në gemi për Manel Maharet është e preferuar po mustahab Që nëse njëri u i cilë e ka, veshur, e ka veshur qalmen Pra e, i ka mbetur balukja e, Jasht Ose disa Pjesë të flogëve mbra pa kokës dhe shtomarad Atër lejohet, është, është të përferume Pra që edhe pëlqyshme që Edhe këtë pjesë të flogë Me i fshiz bashku me Fshirin bëqal Modahiri ka dhe milhuf Këto pasaj për në shërën në autoris E si dohet me fshin bëj miste Edhe këto pra Po thotë modahiri në, në gjinorën Pra me kesre Pra ata cilët Pra ka njëri pak ma shumë rëzgjuhës harabe Pra kjo është Si një loj bashkënditje me fjalin që u përmanë më lartë, po më herët, para soj, po qëllim është edhe e fërkonë ose e fëshinë shumicën e shpinës, apo pjesës e sipërme të shputës. Pjesës e sipërme të shputës. Nga se mesë hu, këtë rast, po fëshirën këtë rast është e veçanë me pjesën e sipërme të këmbës, ose pjesën e sipërme të shputës. Për këtë aludon, hadithi më gjerë bënë shobës radiallonë, që kemi, kemi përmanë shumë herë gjatë të redesëve, ku të regonë se pe për pejgamerin së në dhe së më thotë, mëseha kufehi, pasaj për jasëm i fshiju në bi meste, ose i fshiju meste të ti. Po, këptimi dukshëm, këptimi jashtëm, këti hadithi të regonë se fshirja ka qenë në bi meste, o njësë në, në pjesën e siprëmë. Dhe për këtë gjela shto të regani dhe hadithja lijët, radi Allah anhu. I cili thot le u kane të dino bërraji, le kane esfalu lësfalu lëkuffi, eula bil meshi min a'lahu. Më kadra eitu rasulallahi sallallahu aleyhu sallamu jamsehu a'lë lëkuff. Tha sikur të këshin feja, si pas mendime dhe opinione dhe të njerëzë, atër do të ishte fshirja të, e pjesës se pështë me të mestit, ma përësore se sa fshirja pjesës se si për me të ti. Tho të dhona kanë parë pe i gamelit, sa thom duke i fshirë pjesën e si për me të mestit. Rath të ti hadithi, dohon djetarët kanë diskutime, do thot edhe, spajtime është i sakta, po jo, mirë po disa djetarë, kanë logaritur që haditha është hasen, si që ka barmanim një haqerë alam shumë, që thot i sëna duhu sahih, dhe njëri këti aditë e është autentikë, është i saktë. Ndikush mundët këtu me pas një lojtë pa qartësie, pse a liur adhjë më përthëtë si kur të ishte feja në bas të opinione vëse mendime dhe të njerëzve. Këse si që dim që lime e opinionin është menje, pra logika. A i bje kjo që feja e kondërshëton intelekten, pra kondërshëton logikën, përgjigja është jo. Mirë po qëllimi, aliyut radiallahu anhu, si shë shpjegon, shë i uthej minë alam shroft, po kumëtojnë nese kjo e therë është isakt, po prej aliyut radiallahu po, radi anhu, po është isakt atribuimi ti të aliyut radiallahu anhu, po qëllimi me mendjen këto është, dhe thot ato mendimet qënë të pa peshuara, po ato mendimet, që, dhe thotë qështje qënë të pa menduara, po që nuk kënë të matura, arabe shkja quhet badia badia arrai siç ka thon ka tregu allah subhanahu taala per popullin e hudit i cile do thot i ka thon ma raka tabaka illa alladhina hum aradiluna badia arrai ne kopeshohom porte i thon pron kjo esh ne sura hud 27 thot ne kopeshohom se ti pot pasohen vetem ata se jan ma tultit mesin ton shoqrin ton ose se jan badia arrai qe nuk mendojn shum Pra, nuk i matin, nuk i pëshojnë gjërat. Ka se thot që e vëthimiri nëse ndalim edhe meditojmë, po me ndojmë thallësisht, arrimë për fundim që fshirja në bimeste është ma parsore se së so fshirja, pa, fshirja pjesës e si sëpër e më të mistës është ma parsore se së so fshirja e poshtë me tyre. Kjo është ajo për cilë nga të regonë logika dhe mendja shëndosh, intellektisht shëndosh ka se të qëllimi me fshirjen është pra nuk është qëllimi me fshirjen pastrimi mi pasru mestet edhe mi la ato pra, mi pasru edhe mi la, mi dllir mirë për dhe mi mi qëllimi është ajo që quatë të abut pra me adhuru Allah në s.p.t. a me këtë në këtë nyrë po pra, si formë me adhurimin dhe Allah në s.p.t. nga se kështu ka nërë pra argumentet të të dënanën tjetër si kur ne të i fshirjen pjesën e pëshmet të mestetve atër Kjo do të cilë të, të pra, ato, pra, do thot, një loj për përstërti e ndaj, do t'i bënd të dhe matë përpastërta, pro ato, do t'i bënd të dhe përpastërta mestet edhe më shumë. Për sej, autori për shmjëgën, thot, minë asabi i hi, ilë asak i hi, dune asfeli hi, wa akib i hi. Pra, fshirja e mestetve fillon prej gjishtave të ti, edhe vazhdon deri të kërcirë dhe nuk e përfshinë për pjesën e poshtëme, edhe asë thëmbrën. Pro kështu autorit për në asëllën, se si është mënyra e fshirës mbi miste. Pro fillon, pej gishtave të këmëve të ti, dhe vazhdon deri të kërciri këmpës. Kanar disa athera për i pigamerit, salallohës më qaj, dhe shok të ti, pra i kanë fshirë i mestet me gishtat e tyre, të ndam, pro gishtat e dorës kanë qenë ndamë për njëri tjëtërët, sa so që, dothat, është ësht par mbi gisht, kërë është shikuar, pra, e, për mbi gishta, jë një në mes gishtave, është par, pra, është par e, mesti, që janë par ato mesti që kanë qenë në në, në gishta, pra që i kanë zhenu gishtat, sa so që, dothat, është daluar për mbi gishta, pra mesti cilat i kanë fërkuat edhe do thot pra, i kanë fërkuar mestet në formë, sikur se në formë të vijave. Pra, kër i kanë fërku mestet për nëmbi, pra, kër i kanë fërku mestet për nëmbi, atëherë kanë bet për nëmbi mestet në formë të vijave, sikur se gjishtët. Mirë po, këto e thëjërë, ose kjo e thërë që trasmetohet për për për përgjame, sa so më është i dobet, si që e shmigu, pra, i më në viju edhe i më një hajgjeri i së në duhu ndaifu në gjithë dënë zi gjiriti shoshomi dhe vëtë më tori për dhëtë dhënë e sveli hi më akibi hi gjatë mestit vërte gjatë shfrires nuk do të përfrihet pjesa pësht me dhasë thembrë nga se këtu nuk bojnë pjesë për në pjesën e si përme të të këmbës apo të shputës edhe se si qëta ma lartë Prameshë është transmituar është për cjellë që do të bëdë në pjesën e siprme Të këmpës Si që pon të e, Pra të hadithi mughirës Ose si që kuptohet Në kuptimin e jashtëm Dhe dokshëm të hadithit mughirës Po është të kanë orë dhe Transmetime tjera Që të regojnë Ose e më përçtesin atë që të regojnë Ethejri i mëni Abbasit Po për këtune transmitime është E... Pra, e thejre që ka orë të imam Ahmedit e bu Dawudit Dhe të të tirmidhio E kështu më razë që thatë Po pi, pi, pi mugirës radion Thatë Ra e tun nëbijës Alla lasëm jemë së më ala lë al kufeni Alla dhahiri hima E kam pa për jasëm të kejfëshirë Mbi mestet e ti Po mbi pjesën e si për me të tyra Mirë po edhe kë, kë hadith në zizirit ti ka në transmetues që nuk është nuk është shumë i fortë dhe ë do të thon folklora sigurisë disa diatorë hadithën e kanë llogaritur i si Hasan si, të mirë, si të ju, më, më pra, ja, i timir, siç ka vepruar Tirmidhi i më nëj i xhumarë. Pra edhe ky hadith nuk ka shumë forcë për këtë zinxhirë doallodimë mirë. Ëkto është një çështje nëse mestet, po pra, mesti, becënat e fshin është më i madh se sa këmbë. O duhet ta fshinj prej skojtë mesit apo prej skojtë gishtave të këmbës. Do të shikojmë, ë do thotë së përket ë kuptimet e jashtme, atëh fshirja mbi meshte bëhet prej moj, prej skojtë mesit deri te kërsira, çu thotë autori. Pa marë parasysh, është këmbë njëriut më vogëla po më më mëdhe. Mirë po, nëse shikojmë kuptimin, do më thënjen, atërë meste në këtë rast pra, është ka shtes, ka një pjesë e cila është tes edhe është më shumë se sa e që është e nëvejshme, po ka një pjesë e cila është më shumë se sa do thote e që është e nëvejshme për me mbulu këmbën. Nëse si pas kuptime të, do të themi, shtesa nuk ka kurfar dispozite. Atëhënë këto rastimi që dispozita fshirjes do të filloj prej pjesës së mesit e, e cili është para paralel me gishta të këmbës, edhe do të thot me vazhdu pasaj deri te kërcira. Mirë po, çfarë do të shënojë më në më apo më ato është po kuptimi i jashtë edhe i dokshum i hadithave dhe i thjerave është më më i sigurt për fund është më sigurt për fenë e besimtarit. Kdo pasaj shëgojthemina Allahu i shëroft e cilë vërejti tha thotë se autori Allahu i shëroft nuk e ka sharuar ato të fshinj bimës të dyja së bashku, apo të fillojmë një herë të fshinj djathën pastaj të majtën. Disa ka disa dietarë kanë thënë se kur fshinj bimës atë do të fshinj dyja për një herë, dyja së bashku. Pasi kështu kuptohet Pra hadithe e Mughires radiallahu anhu. Madeshatier ka thon do të më fillojmë me, me djathën. Ka se fshirja mbi mesë është zaventimi i larjes së këmbëve. Dhe zaventimi e merr dispozitën e të zaventuarit. U përdorëm so, sporë lëwat me Muhamet, pastaj këmbëdi pas saj e majta, atë ashtu duhet ja të fshirë mbi mesë. Svalor të fshirën mesë i djath, pastaj i majt. Atër, shëgo themi këtë thotë që është më dot të veprua thotë nëse njeriu qomosim i vësh dyjat për një herë me dy duart atëherë kjo është më mirë të vepront këtë mënyrë mirë po nëse nuk ka mundësi me vepru kështu për shkak mo dikush e ka njërën dorë të do të thonë nuk e ka njërën prej duarve atëherë do thotë ose e ka do thotë njërën dorë të paralizuar atëherë fillon thotë prej djastës s'ka e fshinj djastën pasaj të mjet Osa e të orë, e thotë, u alaj gjemi ilgje birot, e dhe dohet të fshihet, e, po të bëhet mes mbi krejt alqin, ose gipsën i së levendosit. Po dohet mes mbi alqin, dohet të, të përshih krejt alqin. Ka se kështu këptohet prej hadithet ati, se li ka qeni lenduar në kokën ti, po ka pas plagë, po ka thonë, u jemë, se hu alejha, e dohet të fshih mbi alqin, E, fashën e cilë ka qene vendosër mbi e, Pra, cilëja vendosët mbi Plagën ose mbi lëndimin Pra, kjo e përshin Pra, dohet të tjetë fshirja Dhe me së mbi Në gjithë alëqin Po në gëte gjitha anët dohet të fshirjet dhe të fërkohet Pasaj këtu e kemi në shështja nëse Ndë kush e lan A gjërën e cilëja dohet të fshirjet Në vëndë se me e fshirjë E realirë, a i shkon edhe e lan Alëqin për shamut Osa, osa dofot edhe edhe mestet e këso me rod Ilan. Çfarë dispozita e merr, çfarë gjykime merr kë veprimi tinë? Disa diator kan thon kë jo nuk i pranohat. O nuk i llogaritësi si, pastrim i saktëll i pranushur. Ka se është kundërshtim me atë që ka ardh. Fej Allahu subhanahu wa taala. Dhe vepërimson kë ka kan men amil amal laysa alei amrun fa huwa rad. A i që vepran një, një pun, një adhurim, një vejpër Që nuk është i pas Fez me cilën Fez tonë, pro nuk është i bazuar Fez tonë, atër kjerë e fëzohet Pasaj thonë Nëse ne Elojmë Në gjën që do të Realisht të, të fshihet Atër lecimin për është nërojmë Në vështërsi Këse disa diatora thonë, edhe nëse Elojmë Kjo i pranohet po, Nëse Elojmë Atë gjënë e cilë aralë është do të fërkohët ose të fshijet, mirë po kjo është gjithë me e la, atër kjo i pranohët. Kase kjo, thot, është me e ploët sa i përket pastrimit. Mirë po, thot, dhe honë, shërja të kërshë, profetë arisht, është kaluar prej larjes në, në, në fshirje si letësim. Mirë po nëse e e la, atër kjo është me e ploët sa i përket pastrimit. Disa djetare kanë gjithë në mëndim të mesëm e ka thoni është e pranueshme dhe lejohet me la nëse gjat larjes e kalon dorën përmbi allësi. Po e ka lën dorën përmbi allësi, përmbi allësi. Por kjo çështje është që hem dikush shpjegoi, sqarosu ai për këtë për larjes e allësis. Ëdhe po sa diator ka thoni pranohet edhe lejohet që me la nëse gjat larjes e fërkon pra e kalon dorem për mbjallë që, nga se thot kalime dhe fërkimi dores për mbjallë që, logaritet si meshe, pa logaritet si fshirje, edhe kjo është hojnë me sigurt, mirë po, nese mjaftohet me, me fshirje, kjo është me mirë edhe me vleshën e me përsore nga se për këtë regojnë po tekstet fetarët. Pasaj e u të ori, vazhdan, thotë Ua mata dhahara Ba'du me halli l'farudi Ba'du l'hadithi Au temmet muddetuhu Istë të nëfet tahara Thotë Kur do që Shfaqët Një pies E vendit që është obligim Të lohet në abdes Por pasi që E ka fshim mesin sh Shfaqët u së zbëllohet me mirë më thon, Një piesë kurdo që është zbulohet një pies e piesës e cilë është obligim të lohët gjatë abdesit dhe kjo pra zbulohet pasi që kjo e ka prishur abdesin apo kurdo që përfondon koha e mesteve atërë thot dojt me filu edhe me marrën abdes 3 pro pjesa e cilë është obligim të lohët gjatë abdesit si që dim është pra me losh putën dherit e një jetë e këmbës. Pra ndaj nese, zbulohet një piesë e shputës e këmbës. Pra, zbulohet prej shputës e këmbës e, një piesë, pra, ose për asoj piesë që është obligim të të alojmë në abdes. Pra, zbulohet, pasi që kemi prishur abdesin, për shambull, zbulohet njëja këmbës. Apo, për shambull, eh desa prej çorapave shqyhen. Edhe do thot eh bëna të desa vrima. Apo e, do thot dal jashtë maja e gishtë të këmbës, për shembull gishti i madh të këmbës. Apo dal jashtë për shembull një pjesë e thambros. Apo ata çallma për shembull, nëse ajo largohet Pra, do thot, në qalma ngritët më lartë, nëse qalma ngritët më lartë, se sa që është e zakonshme, se sa që është e zakonshme të, të vendosët në kokën e njëriut, po të mbolej kokën e njëriut. Po ngritët më lartë, se sa e që është e zakonshme, edhe e zbolej një piste kokës. A tërë, në kësi raste, autore përësone ka dëtyrë që të marrë abdes për sëri, po pra edhe të lojë këmbët e pas ai do thot të thotë të forkoj mbi kokën e tij. Po ti laj këmbë dhe po pra, ti forkon mbi kokën e tij ndo ti laj këmbët. Po te çallma e forkon kokën ose nëse i ka zbatuar mesët atëherë do të më të laj këmbët. Sa i përket çallmës, komendim çka sill autorë bazohet në atë se është kusht po vendosja e çallmës ose është kusht që për më dhon mes me fshin bi çallmë që ajo të vendosë edhe të vishët duke qenë me abdes, duke qenë i pasër, ose duke qenë me gusël. Mirë pasi pas mendimi tjetër djetarëve, që nuk e kurzojnë vendosën e qalëmës bi kokë, po që me qenë e lejume, që të kemi të lejume, pra që të dhojmë mesë edhe të afshim bi qalëmë, atër nuk, këta djetarë hojnë nuk është kështë që ajo të vishët edhe të vendosët në kokë duke qenë ne me abdesë. Atëherë sipas tim mendimi, edhe nëse çallma largohet prej kokës apo ngrihet pak më lart se sa është e zakonshme të vendoset në kokë, do thotë kjo nuk e prish aftësinë, edhe nuk kanë u humbur aftësinë. Prap, mirë po thjesht e kthen edhe mshjell prap çallmën mbi kokën e tij ose e vendos pak më poshtë sa është siç është e zakonshme të vendoset në kokë. Ndërsa sa i përket mesave, edhe tjerave që janë ngjajshëm me mesën, atëherë edhe kë mendoj është i bazuar në atë se ajo pjesë që shfaqët që zbojlohët prej shpotës e këmbës, po kur zbojlohët, atër është obligim që e të lohët. Dhe bërdej sa është obligim të lohët, atër dihet që nuk mund bëjmë bashkë me slarjes edhe fshirjes në bimiste. Pa si pas kësaj, atër patje dërdoa që e ta përseritim abdesin edhe tjiloajmë këmbët në fasa i do thotë mbasojna imboth mesat ose ato mbas e tjera që dëshirojnë autori allah mshufto, e shohfton e kushzoi ose e kufizoi këtë gjë thotë bad el hades nëse kjo ndodh pas hadesit pasi që ta prishim abdesën përshëmbe për kësaj kuptohet se nëse kjo ndodh para se të prishë abdesën atë nuk ka të kësë përshëmull nëse këmbët zbulohen ose një pjesë e shputave një pjesë e shputës e këmbës zbulohet apo krejt kanë vazhduarot para se më prish hapdesën e par, pra, parë, pra para se më ndodh hadithi i parë, para se më prish hapdesën, atëherë këu nuk nuk e, dëmton fare çështjen e mestit. Për shembull, nëse njeriu, nëse dikush i mbath mestet e tij pra, me për namos të sa vaohet, pra merr ndesë dhe i mbath mestet. Edhe vazhdojmë me posa abdes në deri ofër namazit të drejkës. Mirë po gjatë paraditës, gjatë namazit se dohësa i ka zbathur mistet. I ka zbathur mistet të ti. Pasa i ka mbathur prap duke qenë me abdes. I ka mbathur prap duke qenë me abdesin cilin e ka morë për namazin e savojt. Këtë rast, por, nuk ka nevoj që me përsërit abdesin. Por, me morë dhe një her abdesin. Pasa i këtu e kemi një qështje. Nëse një rio po pra, i zboth mistet e tij ose çorapet e tjera që janë ngjashme me mistet a ka pro obligim me përsëritja e abdesit apo jo nëse nëse i zboth a ka pro obligim me me përsëritja e abdesit apo jo pra, për këto ka mos pajtimi mes dietarëve dhe dietari tikë ka dhënë katër mendime mendimi i parë është ai që ka thënë autori Allah mëshiroftë Çanqëser allo të, përdei sa i ka zbatuar meshtet, atëherë ka obligim promovë përsërit të abdesën. Edhe nëse zbati atyre ka ndodhur më një herë pas abdesit, po më një herë pas abdesit i ka zbatuar meshtet apo, do thotë, është zbuluar një pjesë e këmbë e shputave të këmbës. Allëse që ka ndodhur më një herë pas abdesit dhe Para sa më u tha gjymtyrta e abdësit. Pra, ka transproa obligë me marr abdës prap. Arsuetimi, që lëna ka dhon këta dietar orse ë kuroshlargu ajo gjoya e cila do të e cila është është ë fshir poshtë pra, bën mes mbi të. Kuroshlargu ajo, kët rast mes tet prap. Atar është shfut e zgjuara po është as është as zgjuar pastërtia në advent po këmbët më nuk janë të pastërta kasete i kanë larguar i kanë hequr prej këmbëve atë me të cilën mbi të cilat kanë dhënë mësh pra e kanë larguar gjën me të cilën gjën pa mës të cilat mbi të cilat këpshi i ka bë mësh dhe pastërtia nuk mund të çopzohet Kur ka tras update se nuk mund të copëzohet në pjesë e gjymtyrës meçen e abdes në një pjesë e gjymtyrës meçen pa abdes në pjesë e gjutunë me meçen e pastër pjesa tjetër meçen e papastër. Prandaj thonë përdesa pastërtia eh azh-josot ose shoqëzohet në një prej gjymtyrëve të abdeset, atëherë të gjitha gjymtyrët e tjera pa pastërtia azh-josot ose shoqëzohet nuk pranohet, edhe kjo është para mendimi i më madhhebet hambeli. Mendimi i dytë i tetëtarve është që nëse meset i, i zbath pas abdesit mirë po parase të thohën gjymëtyr të abdesit atër këtoj i mjafton ose i pranohet është që, e lejushme që do thot vetën milon këmbët nësi ilon shputët e këmbët kja i mjafton nëse në këtë rast thojnë, këta djetarë thonë që ati do thot e është Po është, është shfoqizuar po pasërtia të këmbët e ti. Po të shpo të të këmbët. Dhe përderi sa, do thot, gjymëtyrët e tjera të abdesit, enda njuka, nuk janë tharë, atër, ku është i mua alate që kemi përmanë më harë, po mos shkputjes, se lërë i se gjymëtyrëve, nuk është lërguar po këtë kështë, enda e gëziston. Përdej, si pas kësaj, pra, a i dohet, ju të vazhdojëi апditesën e parë. Po pa do që të qe lahen këmbët, ta vazhdojë ose ta ta bështesë ose ta ndërtojmë mbi апditesën e parë, prandaj vetëm i vetë la këmbët. Mendimi i tretë dietarëve është që në këtë rast aty i mjafton vetëm i la këmbët. Ose i detyrohet obligohet mi la këmbët. Pavarësisht ajo kanë thotë gjymtyrta апdites apo ju. Jo. Po pa para se mi la këmbët para semilakombe të tij. Para se të kan thojmë dy të tjera të abdesit apo jo, kë ka për detyrë milakomët nëse dëshironë pas abdesit. Kë mendim është i bazuar në atë se e, se nuk është kosto pra mua lart të mos shkputja e larjes së gjymtyrëve të abdesit, siç e kanë këto mendim disa pitetore. Dhe mendimi katërt në këtë çështë është mendimi bëntejmi, sherov, që lënë ka zgjedhur se vol Islami bën te mi Allah më shroh që pastërtia në kët rast nuk Asgjësohet, pro nuk shpoqizohet, pavarës ishtë a humbë edhe a i këmu alati po më shkutja lërë se gjëmtyrët abdesit apo jo. Dhe të thotë, nuk lo arritë që njëri ju e kaprish abdesin, për deri sa nuk ka vëpru një nuk e ka vëpru një prej asgjësuzve të abdesit që jënët njohër. Mirë po, qëfar thotë që thot e lisonën këtë rastë? Otkëtras ai nuk e rikthën kohën e updesën këtë gjendje ose në këtë rast nuk nuk e rishjellon kohën e vërtet kohën e mestit. Përrocemi pra me llogarit kohën e mestit tash prej kur timboh prapë mestet me llogarit me kohën e mestit prapë, ta thot prej kur herin, herin të fshin herën, herën teatrora. Qase sa thot sikur të këshën kjo e lejuar, apo si këshëm thënë që kjo është e lejuar atër, i bje që nuk a kur fatë do bje për kofizimin e kohës e mestit. Ka se pas, pas kësojnë, si pas këti mëndimi, ose si pas kësojnë i bje që gjithë do kohës i cili të shëron me vazhdu kohën e, me, e, e mestit, profshirës bëj mestit, e zbath mestit, pas a i në bath prap, edhe e fillon kohën e mestit, ose logarit fillimin e kohës e mestit, prej mbazja se re, pa pasi që te mbazja edhe njëherë. Argumente s'ilë në shilë shil shëhullislami, për këtë që është e ërse, pra abdesi, është pastërti, pa abdesin këtë mjërë është pastërti, që është mërët, pra është pastërti, pastërti i s'ilë është pohuar, është vërtëtuar në bazë të argumenteve fëtare. Dhe i shdo një që vërtëtuat edhe bohoat në bazë të një argumenti vetësor ose në bazë si të argumenteve të tjerë, atë nuk ka mundësi të thuhet se ai është shfuqizuar ose është the thotë është e larguar vetë me argumente të tjerë. Po ndryshojmë thonë në parim është që pastërtia duhet vazhdoi të llogaritë që është e saktë dhe e pranueshme. Po parimi është i bië që me vazhdu pastërtia. Përderisa nuk vjen një argument tjetër që tregon se ajo pasërti është larguar, ose nuk logaritë është ma i pasër, pra nuk logaritë është ma me abdesi kështë mëllohë. Dhe shë e u themin, alam shrofte përkra këtë mendim, thotë edhe kjo është mendimi i sakt, thotë edhe këtë mendimi përkra edhe analogia, këjasi, pra thotë nëse një njëri, një bur, ka flok të shumëta, edhe fshin biflok, pra i forkon flok të ti gjatë abdesit, Mir po thatikaç shpesh, as dendura floktë të tij, saqë so thot për ujët, me celën me celën e fshin kokën e tij nuk arrin asgjë. Pra nuk rrit, nuk arrin lakstja ujet fare do thot te koka e tij. Pastaj thot masa abdesi ky burr i ruan floktë të tij. Atëherë thot me këtë rast nuk mund të më thonë që abdesi ti është këtë rast është prish, është asgjësuar. Mir po thonë se dikush prap thot edhe argumenton që meshën bi kokë dhët kjo në thelb në parim është që kokëat fërkohat fëshihet, jo të lohat kërse në meshën bi meste është deg pra, pa, në thelb është larja këm dhe kërse meshën bi meste është degzim kërse të kokën që është në thelb e kemi fëshirin apo fërkim në kokës atër që është ka mësi që pra thelbi të barazohet Ajo çonësh në sal, pra, na origjinë të barazohet me atë që është vetëm deg. O ta bë afta analozi do të barazohet me atë. Mirpo përgjigja që lena jepshë Ulhemin e këtu thot se fshirja përderisa është e ndërlidhur për një gjë. Dhe ajo gjë është larguar. E thot edhe për këtë jemi, kemi kemi pajtushmëri. Atëherë thot pavarësisht a është ajo në thelb, po pra, në origjinë apo është vetëm si deg, si degëzim thot këo nuk ka kurë fërmë dikimi efekt e sa i përket dispozitës. O po këto janë mendimet që i kanë dhënë dietarët dhe kjo është mendimi që ka dhënë po shehuli islami dhe shehuli femini si mendimi më sakt. Gdalall odhim më mirë se i cilë prej këtyre mendimeve është maj sakti, më i saktë, edhe pse për mua personalisht mendimi i cilan e prokrohen i cilan e kanë në bizhhe ibn Hambli ua me pushon do me flas zemra më shumë dhe Allah do më mir. Pastaj thot otori aw au tamat muddatuhu ist muddatuhu istanfa at taharata. Nëse përfundon koha e fshirjes mbi meshtë, atëherë do thot do të me me mar abdestri. Do të me përsërit abdestin. Pra nëse nëse koha e fshirjes be meshtë përfundon duke qenë njeriu me abdes. Atëherë kë Nëse dëshiron më falë, e ka për obligim me morë abdes pra Po me përsrit abdesin Por shambull Nëse dikush ka fshin bimeste në ditën e martë Edhe, dë thot, fshirën bimeste ka bërë në orat 12 12 e ditës Kur vijë orat 12 e ditës e nesërë Po ditës e mërkura Përfondon kohë e fshirës në bimeste E fshirës në bimeste Edhe rrëdhe i mishë do thot, abdesit ti është azgjësuar, është prishur. Këtë rasta e ka pra obligim me përsërit abdesin. Fa, me, me, me, me marrë një abdes të plot, mila dhe kombët të ti. Kjo është ajo cilin e kasihel, autori e, pra si mendim maj sakë që do të pasohet mirpo se më ninë thotë nuk ka argument për kët aspekt kuranit, as aspe për sunetën e pejgamberit saum, thas nuk ka ixhma, unanimitet mes dietarëve. Thot pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem i ka kufizuar kohën e mesave, por i ka e ka caktuar kohën e mesave, në mënyrë që do thotë Mekkat të dihet se kur përfundon për, kur, kur përfundon koha e mesave, jo kur përfundon abdesi edhe pastërtia. Ga se thot është e sakt që nëse përfondon Pra, pra thot mëndimi sakt është se nëse përfondon koha e mesteve Opo koha e fshirës mbi meste Edhe njeri është me abdes Abdesi ti nuk ka zhësot, nuk prishet Ga se dhe në këtë rast, thot shkjithë e mini Abdesi, ose pasërtia e ti është pohuar është konfirmuar edhe është vërtetuar më boste argumenteve fëtare Dhe gjithë dhe gjithë që vërtetohë në bostë një argumente vetar atërë, që është amaljarë posi pasparimit, nuk mund të asgjësoa të ajadhurim o sa jove përvejse me një argumente jetër vetar. Ose duke u bëzuar me një argumente jetër vetar. Dhe të nuk kemi argumente për këtë qështja. Dhe në origin, pra në parim, e, pasrëtia vazhdhën të mbetet dhe qëndrojt të të potë të logaritet. Jo gjithashtu dh këtë mendim si më sakt në kaqjellë shkollisë time e mia Allahu më shrof. Nëse ti kushtoj të thotë është më mirë në këtë ras një, të rast se një njerëz vetë të themi që keni obligim të marr abdes, çështja më lart çu është kemi thënë para më herët ihtiyatën si, ma, si më si çështja më e sigurt për fenë tyre. Këtë çështja më e sigurt për fenë tyre. Shëu themi ne thotë s'ai përkët këtë ihtiyat për sigurisë o po, më kanë më sigurt punë ose më si siguri e kjo çelërat të si mësa të sigurisë ose pasi po, ç'është më sigurt për fenën e njeriu ose kjo është një një der një temë shumë e gjerë mirë po çka do të marrim ose çka çka llogaritë që është më sigurt për për fenën e njeriu atë është më sigurt kur ai e bazon e pason atë që është më e lehtë po e vepron atë ose i përmba të asaj që është më e lehtë apo e vepron edhe për vota asoj që është më e rëndë do të më e vështirë apo do thot më ehtiyat më më e sigurt logaritë të Kur'aish i përmbahet asoj çështje që kërkon feja sheriati Allahu subhanehu. Kjo vetë më thotë që e, feja, dhe e fundit logaritë që është ehtiyat, po ehtiyat për më e sigurt për fenë e njeriu. Po më vepron atë që kërkon feja sheriati Allahu subhanehu. Mirë po ndrosen kur kemi dyshim. A është kjo gjë që po kërkon feja e Allah s'ha t'ala po jo, këto djetarë përsa e kënë mos patime, Allah i më shëroftë se qka me përbudisa djetarë, thonjë, dohet me ndjehe këna me pasua që është me lehtë. Qështë e ka përmanë këto është ibn il-Kajmë, Allah i më shëroftë në limën të i i l'amu i l'maqainë, po është të i më në rëgjebe në limën të i gjamë i l'ulumu i l'hikimë. Dhe se thonjë këta djetarë që në eliron përgjësinë e tij para Allahut subhanallahu te. Është i lir, por nuk e, nuk e ka, nuk ka, është nuk është nuk është ngarkuar përgjësi para Allahut. Kjo është parimësht, një parim pronë origjinë. Megjithashtu thon duke u bazuar në faktin se feja islame pra është e bazuar e ndërtuar mbi lehtësim, po mbi lehtësimin jo mbi vështirësinë. Dërsa mendimi i teatrit direktor është se në çirase duhet më ndjek edhe me pasuat që është më vështirë, që është më rend. Dasaj von Kierkegaard më sigurt për fenën e njeriu, edhe është larkë dyshimit, pa më i larg dyshimet. Po njeriu nuk ka dyshim nëse veprona është më e rëndë ose më e vështirë. Mir pasaj po, përkëtet çështjes së prishjes së abdesit ne kemi një bazë, kemi një parim, i cili ne ka vendosur vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. A kjo është rasti kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka porositur at sahbiun iseli ka pas dyshime ora thabdesit po pra, ka pas ndyshimë ka prish abdesin apo jo ngase ka pas probleme me barkun e tij apo ka dukur se ka liru gazra pejamë se çfarë ka thon la yan sarif hatta yasmaa sautan aw yajid rihan apo yajid rihan nuk do të mulo argu pran namazit po pra, nuk do të me llogaritë që ka prish abdesin e namazit derisa so të dëgjoj po pra, zhurmën e, e gazrave apo dherit së ata nuhas erën e tyre pro këtu pegamerën nuk e ka bërë dëtyrë se ka bërë obligim me marë abdes vetëm se atëherë kur njëri është i bindur është i bindur që e ka e vëpru ose ka ndonë një shkak i sili ja bërë obligim abdesin pandaj thot që dhimin, nuk ka dalim mes faktit kur shkakoj obligush, obligushmëris e abdesit është një gjë për cilin këmë dëshim Nga aspekti i realitetit So si shkarën hadith Po për një gjë që nga rëthoneve Që është një gjë që jemi duke përjetu në realisht Po nuk ka dalim mësë kësoj Edhe mësë rastit kur Do thot shkakoj obliku shmeris është për një gjë që këmë dëshim dush, Nga aspekti i dispozitës fetare Nga sënë e dy dy rastet Po këmë dëshim Në rastën e parë njëri, pra ka dëshim, pra në jetën e ti të për dëshme, në jetën e ti reale, a është duke ndodhur, a është duke ndodhur ose ashtu, a ka vëpruar, dhe i qka që e ka prisha abdesin e ti apo ju. Kusë në rastën e dytë, po ka dëshim sa i përket dispozitis, a është kjo dispozit, a të regon që kjo e ka prisha abdesin apo ju. Të thotë, shërja të kështë, a kjo qështë e aja obligonë, me mora abdesën një herë apo jo. Prandaj hadithe po na tregon se abdesin nuk prishet vetëm sa tërë kërë jemi të kerkojmë të sigurt kur jemi bindur se nuk ka prishur abdesin. Sot edhe këtu nuk jemi të sigurt në ukë jemi të bindur. Prandaj thotë abdesi nuk është prishur, prandaj bazuar në këtë që e tha ma lart, më lart, mendimi më i sakt është ai që ka zhvilluar shkolli Islami ibn Timi Allahu shërofqë që abdesi nuk prishet me përfundimin e kohës. Se fëshirës bëmeste Ka se nuk kemë argument për këto Dhe qdo njëri që E si e ndo një argument Atër e kemë për dëtyr E dhe obligim që me pasu Argumente dhe me ndjek argumentin E nëse nuk kemi Ndo një argument Atër nuk në lejohet Që ne me i dëtyru Rabrit Allah, me i dëtyru njërzët Me gjëra që nuk i ka dëtyruar Nuk i ka bërë obligim vet Allah Së për atërë ka sa thoshim do të thojmë mirë pa dietarët janë përgjys për Allahu subhanahu taala. Edhe janë ato të, të cilët do thotë Allahu e ka lënë në amanetin e tyre në përgjithsinë për pra, thë, e tyre ë fshariatin e fenë Allahu subhanahu taala. Për këtë arsye ka një hadith që dietarët janë vëlla të ulëmbië për trashëgues të pejgamberit. Pastaj sheh shehoseni thotë e cëlla dhe i çështja e fundit thotë sipas madhhebet nëse plaga e cila ka qen ose syrja e cila ka qen në allçi ose plaga e cila ka qen në fash është shëruar sipas me dhëbet kjo ka për detyr për obligim që me përsëritë abdesin pa me marr abdes 3 kuptohet nëse kjo allçi apo fasha është mbi ndonjën e këmbëjëmtyrva të abdesit nëse është gjithashtu nëse është në ndonjën e këmbëjëmtyrva se dhe të lahan gjatë guslit që është në rasti kër njeri ju për lohat pasi që është bërgjënub edhe pas taj e ka fshin bëj alëqin atëher e ka për dhe tyrë që me lë pjesën që është nëntë e ka për dhe tyrë me lë pjesën që është nëntë dhe nuk ka për dhe tyrë që me, më pasturë komplet me marë guslit Pse këtu, pse të, do thonë të gosli, për shembull, ka dallim te gosli brejë në blloqot për arsye se sipas mbledhimit mualati, pra larja e pjesëve të goslit në mënyrë të pashkputur, pra pashkputi kjo nuk është kusht të gosli, do thonë larja e pjesëve të goslit në mënyrë të pashkputur nuk është kusht sikur sa të ambdesti. Prandajse për kënd goslit do thot nësë është shëruar ploga që është përfuni, atëherë do thot e hek alëqin, ose hek fashën, edhe do thot vetën me lëat pjesë. Mirë po te abdesi, do thot me, me marë pra abdes pri fillimit. Pashtu, pa si pas tyre djetarëve nëse, po pa si pas me dhejbet nëse, pra gipsi apo alëqia që ka vendosër në trupin e tja po fasha është liruar, edhe është ka rënë prapë pjesës ku e kemi vendosur. Edan këtë rasë duhet më përsërit prapë updatesin ose dëshironi më fal. Nëse kupton kjo qëllësi është në njërin prej simptomave të updatesit. Mirpo, sipas mendimit më sakt që pas zjell zjell prapë, shehu themin i Allahu më shëroft që superman më lart ose do thot updatesin në të gjitha këto raste nuk lloharite që është është prishur ose është, është azgësuar. Për updatesin nuk prishet për shkak se është shëruar plagosë, ë, do thotë ai lëndimi që kemi pasur me nën fashë apo thyrja kokska e kokskes që kemi pasur në anën tjetër. Po ashtu do thotë updesi nuk punisht nëse ë do thotë kjo fashë është larguar ose po pra, është larguar vet vetveti ose kemi larguar në vet ë ose do han altësh i larguar dhe është ka rën pas ai përsëritem e kthejmë dhe shtrëngojmë prap prap mundu me shtrengu edhe me, me lidh prap po mundu me lidh prap me njëherë pas e që t'bije apo me von në kështu më radhë nga se si pas me ndihme asak që e gremi pra me men edhe me lartë, do thasë se perket altëqis do thasë nuk është kështë që kur të vendosim ato me pas aptes se perket altëqis nuk është kështë që kur të vendosim ato me pas aptes po është to dhe fashat që i vendosim e kështu më radhë Dhe Allah dhe me mirë këto dhe përfundojnë që është që kanë bëjnë Dhe thon me thonë me temën e fshirës bë mesë dhe bë gjëra tjera Që nga është lejuar dhe që është e leshme të i fshim bëto Dhe Allah dhe me mirë autori pasajnë venim Ishil temën e cilja fletë të rëdhë gjërave Që azgjësojnë ose aprishin abdesin Allahu a'lim, Allahum e salli wa salli malon e bjena Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi e gjma'in